Musikaren aholo glikoaren hotelongrens architecturali betang, botyrako musikameko indak, Antumea maista erragzi, ausd Surviv tide la ran aholo ungertean Guretuk poliz arian timidez Gaiet izango da eskarnen aurkako erasongatik erreparazioa noizko. Ori galdukoen dio, argiakoa ek beren buruari. Eta ikusiko dugu zer gertatuko den gaur.